Cartea Prietenul Păcătosului a fost folosită de Dumnezeu pentru a duce la mântuire mii de persoane. În perioada cât a trăit autorul ei John Vinehall, Cartea Prietenul Păcătosului a fost tipărită și distribuită în peste 3 milioane de exemplare și a fost tradusă în peste 30 de limbi de pe toate continentele. Societatea Misionară Coresie este încântată să-ți ofere versiunea audio a acestei cărți în lectura lui Adrian Martin. Procesare audio, Emanuel Ionescu Celelalte versiuni electronice ale cărții sunt disponibile gratuit pe pagina de internet a Societății Misionare Coresi la adresa www.coresi.org.